Was ist das Jahr der Traurigkeit? Es ist das Jahr, in dem der Vater eines Schülers und unserer Mutter Khadija starb. Möge Gott mit ihr zufrieden sein, dem Ehemann des Propheten.